Павло Загребельний, тисячолітній Миколай. Роман. Видавництво «Довіра», Київ, 1994 рік. Читає Андрій Вільколик. У цьому творі умовна, майже фантастична конструкція. Всі події відбуваються з однією людиною, яка живе тисячу років. Роман охоплює величезний відтинок історії з часів Володимира і до перебудови. Головний герой стає свідком і учасником подій часів Богдана Хмельницького, після Переяславської ради, переживає голод 33-го. Далі війна, події в Західній Німеччині, повернення героя додому і його життя в мирний час. Паралельний сюжет про брата головного героя, який несподівано зробив карколомну кар'єру і став одним з керівників республіки. Почалося все з того, що у шкільному драму гуртку він виконував роль Леніна у п'єсі Корнічука Правда. Видання перше Смерд. У цей день праведні душі приходять дивитися на своє тіло, народний звичай. І зненацька відкривається мені, що життя не обмежено тісним земним кругом, що це лише трагічна омана. Що я ніби і вмираю щоразу, але й не вмираю, живу тисячі років, безкінечно і безперервно, і живу не в небесах, бо небо – це завжди тільки жахливо порожнече, і немає там для нас ні надії, ні страхів, все тільки тут, на землі, у вічному лоні людства, в цій тричі благословенній істократу, проклятій обителі і юдолі, де ми ростемо, розквітаємо, радіємо» вилечаємось, страждаємо і животіємо. Безсмертне не тіло – ця комбінація елементів, які природа довільно може тасувати, мов божевільний гравець карти в колодік та рот. І не душа, що так ніколи і не вийде з кридяного кола загадкового царства уяви безсмертна наша сутність, наше назначення, наша судьба є відчий. Довідавшись про це, диктатори – полопаються від сміху, а з ними і кати. Але чому тільки диктатори і кати мають радіти своєму безсмертю, а ми з вами? Нам тільки здається, ніби живемо мало, ніби життя коротке і нещасне. Насправді ж ми живемо вічно, як оті бородаті скіфи, що доять овець на золотій пекторалі, а тому повинні завжди нести з собою почуття провини і відповідальності. Ким ти був і будеш – Птахом, червяком, левом, черпахою. Вмирати не страшно, страшно жити, Несучи вічний тягар надії і відчую Цю гірку судьбу людини. У Атлантів на плечах покоїлося небесне склепіння З сонцем і хмарами. У тебе земля усій її красі й скорботі, Усе плодюжчості і тісноті. Кажуть, що по смерті душі возносяться на небо. Але чому ж воно вічно залишається порожнечею? Ми ждемо смерті не на краю пустелі і порожнечі, а в самому вировинні земного життя й вмираючи, не вмираємо, бо сутність наша проходить крізь віки і тисячоліття сутність і свідомість, і звучання часів. А в кінці моєму мій початок. Я загораюсь від своїх тисячолітніх початків, як вогонь від вогню. І хоч як уперто, а то і жорстоко закликають нас не відроджувати забутих і напівзабутих ідей, які суперечать природній і соціальній реальності, я вже давно збагнув, що ми не вмираємо ніколи, вже давно. І тоді, як збивав мого коня з ніг свист солов'я-розбійника у Муромських лісах, і коли в саму душу вдаряла все знищувальна хвиля від атомної бомби над Хіросімою, і коли стали вперто переслідувати мене сни, ніби мій батько Федір Сміян не вмер у березні 1935 року, ніби воскресає і живе 80 і 100 років. І це вже не містика, а тільки безмірність життя. То як же тоді з моїм братом? Літак був старий, брудний, повен дитячого плачу. Іншим разом мій мозок одразу став шукати пояснень. Час літніх відпусток. Велике циганство молодих подружжів у безмірах нашої вітчизни і нещасні жертви цього безглуздого циганства – діти –